Beno, agutik eh, zura eh, proiektuaren ardura dunekin edo, aurkitzen gara Mari Josebarriola. Zuzendaria, kaixo? Kaixo, egunon. Eta Imanol López Perochenarekin, kaixo? Kaixo, egunon. Eta eh, zu komunikazioa ardura dugunaz gara proiektuaz. Hori da, bai. Da. Beno, bai, ben, lehenik eta bai, izgutxitan, albaldi, bai, ezakite, laburtoza zue, eh, zuen proiektuaren nondik norakoak, eh? gaur hemen eh, fiko aurkeztuko orkaztuko baina... Bai, ba, agutik zura deitxuriko proiektu hau, proiektu esen eh, do eta ondi bat da, eta gaur erkoztuko duguna da proiektu horren barruan egiten ari garen ikusentzunezko bat. E, Euskal Herrian hainbat eta hainbat lanbide izan du dira egurraren ingurukoak, eta mendetatik zehar, herriak induriak asko eman digu, egurrak asko eman Euskal Herriari, eta orduan proiektu honen bidez, ba, egurraren lehena, oraina eta etorkizuna gizarteratu nahi dugu. Uh -huh. e, Izan ere, hemen bioterran urtetik urtera ikusten dugu, bihela ikuntzan, eta beste zenbait esparrutan, egurra berriz ere edo... Geroztak gehiago baliatzen dela, eh, baina gila da, eh, ba, betiko kontu izan dela ez dela gauza berria, ez? Eh? Hor isi ala da, hor ba, dauzkagu Euskal Herrian hainbat eta hainbat Dorretxe, Eliza, eh, Baserri, ba, lareun bosteun urtetan ba, egurra bertan eta osasun ona daukatenak adierazten digutenak ez, egurra material ona da. E, Berrizistagarria ja e, edo garapen jasan lotuta e, gurrabezelako bezalako loberik ez da. Edo orain ikusten ari ganena behintzat, ba hainbat eta hainbat beste material sartu zaizkigu gure gizartean, ba egurra nolabait desplazatua edo e, dago, ez? Orduan, zeintzu horretan, ba egurraren propietate mekanikoak eta fisikoak eta dauzkan propietateko ezela, ba hori ere azalera behar da, gizarteratu behar da, eta egurraren sektoreak hemen dagoela eta berrikuntza asko egiteko aukerarekin hor dagoela nahi dugu. Gure kulturarekin, ekonomiarekin, ez du kilotu egundu da beti, azken batean Euskal Herriko basoak e, nona aurki izan bitugu, ez? E, lan esparro askotan ez dakitontzikin zan, arrantzalen barkotan, eta bar, gaur egun gutxiago. Aino. Bai, alaxe es? da. E, gurraren kultura Euskal Herrian eta basoarekin Euskaldunok izan dugun lotura oso oso estua izan du da orain arte. Eta ez ezagutza asko dago gizarte mailan, ba, egurraren inguruan zenbat industria eta zenbat garatu den Euskal Herria. E, horrekin lotuta, ba, zoritzxrez herriaki duria asko galdu da, lanbide profesional asko egurrari lotuta zeudenak ere galdu egindia, eta guk sentitzen dugu hori e, informazio guzio hori eta komunikazio guzio hori egiteko beharra, Eta hortan gabiltza. Gutik zura uh -huh. proiektu honek ba, erriak induri hori bildu binar, bere alde zientifikoa eta bere alde teknologikoa, eta berrikuntzari eta materialoneri lotuta dagon hainbat eta hainbat e, ezaugarri ere txertatzeko uh -huh. asmoa daukagun. Uh -huh. e, aipatu duzulen egurren lehena, orain eta geroa, e, bildu lan duen egizan buzuela, ez dakite nola planteatu duzuen e, ba, dokumentala edo ez dakite zehazki proiektua, elkarrizketak pentsatut je, ba, jendearen jakinduri hori biltzerako garaian Iñaki Bai ba, bueno, pixkat bueno ideia izan dena ba ba len Mari Josekai aipatu bezala herri jakinduria e, hartu kaptatu kapturatu eta eta modu estetiko narrativo berezi batean bota orduan jakinduria jakinduri hori bai alde batetik elkarrizketatik abiatuta hartzen dira baina ere leku leku konkretuak eh zer izan den egurra Ainbertzea eta Ainbertzeurtetan bisitatu eta lekukotasun hoiekin ba, ba dena, dena indartu eta hori dena ari, ari, ari fin batez lotu eta ikusi ba, gehien bat publiko publiko orokorrari ez edo zinemako eh xerrekua den horri Ba, modu erraiz batean esplikatu eta modu intimo batean esplikatu ze izan den egurraren, egurraren historia edo gure historia egurrarekiko e, Ikenak ikusiarekin ikas dezala, baina pixkatunkituta azken batean, ez? Bai eta gozatu dezala, zorain arte egin diren ba, ikusentzunezko edo piezak nahiko teknikoak izan dira edo sektoreari bideratuak ez? Eta guk nahi izan duguna justo kontrakua ba, jende artea ba, sensibilizatu egurraren munduarekin eta jendeartearen, eskaera hortatik ba, ba, industria ere bat egin dezala, industiak bat egin dezala jendeartearekin. Mm. Da dokumental edo no bueno, luzemetrai horren edapenaren aldetik, ba pentsatzen dut ekoizpen prozesuan da, baina daueneko aurreikusia izango duzu ez plangintza bat edo nun ikusia izango den edo nun aurkeztu. Bai, artea aurkeztu duguna izan da, dokumental bat izan behartzena eta gaur fiko Fikoan egin behar duguna daia ja, dokumentala dena, ez? Ja grabatu dugu, falta zaizkigu pare bat. E, grabaketa, baino ia dokumentala gorpuztu da. Ordun aurpez, aurkezpen auta gero eta horriko zaiguna izango da estrenaldia irailan, eta estrenaldia eta gero izango dela donostiko zinemaldiaren testu inguruan, urte honetan kultura hain e, e, agerian dagola, ba, egurrain kultura ere agerian usteko, eta zinemaldian egon eta zine maldian, gero ba, bai zine, zine salatan iriburutan, bintzat proieksio bat, Eta hortik antzinera, ba, ba, bai ete berekin, asteon, datorren astean ja itzarmenaia lotzen dugun, e, notizia estaldearekin, ari gara ere, banaketa bat egiteko, duederen banaketa, eta gero alde garantzitsuen dena harikoa, adena baina bai izango da, erri herri kulturetxe, kulturetxe, ikastetxe, ikastetxe, dokumentala erakutsi, eta horrekin batera ba, itzaldi, itzaldi saio bat. Eta gustatuko litzaiguke, ba, bai ba, generazio gazte edo gaztetatik abiatuta, ba, egurraren, E, bueno, galdu den ikuspegi hori, ba, bitxanaka bitxanaka berreskuratzea. Oh, oh, oh. Azken puntu bat ez, e, projekzioa aurkezpen hasi beharra duzue, aipatu dugu lehena horreina, geroa bihoterran aurkezten duzutelarik, pentsatze gutur, lea aipatu duzue, egurra baztertoa e, ba, ez dela industrializazioaren ondorioz edo, pentsatze gutur, galdera ikurra gusten duzuela ez? Bueno, e, galdera, galdera ikurra erantzunarekin ere, Ba, gaur egun, e, garapen jasangarriaren inguruan, egurrak propietate eta onura asko e, dakar, eta beste materialekiko ba, egurrak daukan inpaktua naturarekin eta naturak daukan lotura eta oso-oso ba, estuadia. Zentzu horretan, ba, bagabiltza lanean ere, egurregituretako bertako espezieek eta Euskal Herrian ditugun gure basoetako ba egurraren erabilera indartzeko ba lanean gabiltza, ezaugarritze proiektuak egin ditugu eta gaur egun hemengo enpresak, arkitektuak eta preskriptoreak ba, gai dire, beraien proiektuetan egurra ja, ezaugarritu zaugarritu dugulako eta hainbat eta hainbaten segu eta propietate mekaniko aztertu direlako hemengo ba, egurra hemengo proiektuetan erabidea alizateko. Gita, beraz, argi dago, ba, e, gutik zura proiektuarekin ikasteaz gain hausnarketarako bide ere badela, ez? Zerbate. Bai, hainbat ikerketa eta hainbat berrikuntza aplikatua enpresetan ere ba, egiten ari gara, ba, baina ikazaritza zaiarekin, ikipuzkoko foru alduendariarekin, Nafarroko gobernuarekin ere, eta denen arteko elkarlana eta egurraren ebultza da hau, ba, ematieko nikusten ba, momentuan hortxe gaudela, eta denborak esanen dula berrikuntza eta teknologia eri esker, daukagan material, gure basoetan daukagan materialonak zenbaterako gaiden. Hori da, mi esker eta kuraila hona, biei. asko zuri. Eskarrik asko.